Arivyane, kumana Imani yangu ni kwamba ujmu ndugu musikilizaji wa Reo isanganiro palepoteoripo jijini bujumbura na viunga vyake tunasikika kupitia masafa ya 5 nuktas na nyinyi ambao mnadufuata mkiwa hu uko kati bila shaka tunasikika moja kwa moja kupitia mia na moja Ugenini ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni W32 nukta nukta ORG hu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletia tarifa habari katika ya Kiswahili ambayo tunanzo anamo kutasari wake. Meya wa Jiji Labu Labojumbora anawatuliza nyoyo wafanyabiashara wa soko la Kamenge leo hivi karibuni kwa watahimishiwa mahali pengine kabla ya kuanzisha shughuli za ukarabati wa soko hilo na watu zaidi ya 600 wenye ulemavu waw, wenye ulemavu hawakili walipelekwa katika hospitali ya kushirikia masuala hayo kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita raia hao wanawataka wengine ambao watadilisha dalili za ugonjwa huo kuelekeza Kwa moja hospitalini kabla haliawe ya ija jazolota na, ma, na mabarozi wanawendesha kazi zao nchini ya wana tole ya wito kusapoti miradi ya selekari. Hayo yalizumuzwa na waziri wa mambo ya inje katika mkutano alioendesha na wana, dimu, wana diplomasia ijumahi. Kwa pande wake kenia, wa Kenya nchini Burundi anaeleza kwamba wako tayari kushirikiana bega kwa bega kwa kusapoti miradi ya serikali na huko Ugenini nchini Kenya ambapo laisi wa nchi hiyo anatolewa wito wa wakubun, bunge kuna hayo bila shaka na mengineyo kwa mengi zaidi jiunge hadi tamati kimtambo na unganishwa nawe na, na bi Serafina Kizimana karibuni Isa <laughs> Habari Kamiri Serikali ya Burundi inawataka mabarozi wanaoishi nchini kumradi Serikali ya Burundi inawataka mabarozi wanao, wanao, inawataka mabarozi wanao, wanao wakiisha nchizao hapa Burundi pamoja na mashirika mengine ya kimataifa kuajibika ili nchi ya Burundi yondolewe kwenye agenda ya mada mbalimbali yanaozungumuziwa katika mikutano inawendesho na shirika la kimataifa UN. Hayo ya mebainiwa ijumahi na barozi wa mambo ya inje katika mikutano walioendesha na wanadi diplomasia Albert Shingiro amewataka wanadiplomasia hao kuunga mkono miradi ya serikali ya maendeleo kwa upande wake balozi wa Kenya kiongozi wa bodi la, la wa wanadiplomasia nchini Burundi amefafanisha kuwa wako tayari kuendelea kusapoti miradi ya serikali tumusikilize alikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Moses Misago Tunafuraha sana tumealikwa hapa na waziri wa nchi za kigeni ametuharifu vile vile Burundi ina mipango ya kufanya maendeleo hapa Burundi tumesikiliza ile mipango Burundi iko nayo ya maendeleo ya watu wa Burundi na sisi kama wabalozi wa nchi tofauti tumesema tutafanya kazi na waziri ili tuone vile tutasaidia Burundi kwa hiyo mpango yao ya maendeleo na Marek kisikika ni Barozi eh, Kenneth Vicitia ambaye ni kiongozi wa bodi la mawana diplomasi nchini hapa Burundi kama nilizokuelezea katika muhtasari wafanyabiashara waliopoteza bidhaa katika soko la Kamenge lililoteketea kwa moto siku ya Ijumaa mosi wiki iliyopita wanaombwa kuvuta subira kwa kusubiri ukarabati wa soko hilo wito huo unatolewa na Meya wa bujumbula la wa Kamishana na wapo polisi jimya Tungimana anaeleza kuwa kabla Ya kuanzisha shughuli za kukarabati wafanyabiashara hao watapatishiwa viwanda mara pengine ambapo pataatambulika siku zjazo tuusskriize jimii hatungimana nime wajiji la Bujumbura. Ni kweli soko ya kamenge ilungula, ni tatizo kubwa sana kwa wakaji wa bijumbura na kwa inchi nzima. Sasa kilicho cha kufanya ni tulifunga soko sababu tungoje kidogo ili tutengeneze vizuri la kufanya. Najua kama wengi wanaishi siku kwa siku na kwenda kuuza vitu karibu ya masomo sio vizuri. Sasa ni muhimu wangoje kidogo tuatafutia na fasi ili wawuzishe vitu jao bila tatizo. Na hiyo sehemu sasa watawuzia yutujao ni lazima sisi onyewe tupachabue na ikiwezi tupatengeneze kidogo ili wafanye kazi bila tatizo lolote. Aliyekuwa kisikika ni kamishina wa polisi jimiha tungimana ambaye ni wa wajiji la bujumbura katika ukurasa wa kiafya. Watu zaidi ya wenye ulemavu wa akili waliperekwa kwa, kwa kipindi cha miezi sita katika hospitali ya kutibu magonjwa ya ulemavu wa akili CNPK ambayo inapatikana mtani Kamenge mahala kunapotambulika rasmi kwa Rojanti. Baadhi ya wagonjwa hao wa ulemavu wa akili waliozungumuza na kituo hiki cha radio Sanganilo wamefahamisha kwa kuridishwa na namna wanazohudumiwa kwa sasa. Lai hao watolea wito wengine watakaodililisha dalili za ugonjwa mapo akili kuepukana na imani potovu ya kujelekeza kwa waganga wa bali wawe na desturi ya kujelekeza katika hospitali kabla hali ya kiafya kuzorota mengi zaidi na ripoti yake Lowiarde ni ya bivuze wagonjwa wa maradhi ya akili wanaoanza kupata nafuu kwenye kituo St. Peter kinachohudumia watu wenye matatizo ya afya ya akili wanaakili kupokewa vema na kituo hicho kwa kupatiwa huduma baadhi yao wanaweza kuwa walianza kupoteza fahamu huku wengine wakipatwa na magonjwa hayo kwa kukabiliwa na usahaulifu hata hivyo dawa za kutibu athirika wa magonjwa ya akili zinapatikana kwa bei hali hali inayowazuia baadhi ya watu kujitibisha kama mtu ameshindwa kulipia dawa hizo Pierre Ngegemana anayehusika na idara ya maradhi ya akili katika kituo hicho anafahamisha kuwa wizara ya mshikamano inasaidia watu kuwanunulia matibabu lakini si wote wanaopata haki hiyo wagonjwa zaidi ya 600 wamepokewa kwenye kituo hicho katika kipindi cha miezi sita kama inavyobainishwa na bwana Ngegemana wagonjwa wanatolea wito watu wote wanaohisi dalili za kuzorota kwa afya ya akili kuharakia kwa waganga, badala kujihusisha na imani ya kishirikina kama ili kwao shukrani Lomiwalde ni waifuze kwa ripoti yako na wafanya kazi wa shirika la poste watakaopatikana na atia, wakichu, wakishutumiwa na kuendesha vitendo za wizi, watadibiwa kuringana na sheria kuhusika na kukomesha ruswa na ufisadi nchini burundi. Tadhali hiyo imetolewa ijumahi na waziri wa mawasiliano, waziri Marisha Antare Nijimbele anaeleza kwamba wataendelea kujitoa kikamilifu kwa kukomesha mwenendo huo wa ufisadi katika sisi hiyo ya post Hamiatamuka hayo wakati ambapo tarehe tisa Oktoba kila mwaka ulimwengu na sherekea siku ya kimataifa dhidi ya poste Na laia wakazi kata ya chalama mahala kuna Somalia mutani kinama kaskazini mwa jiji la bujumbura. Wanaeleza kulidisho na muladi wa ujenzi wa mufleji. unaosafirisha maji kuelekea mutoki kikoma ambao waliendesha wao binafsi bila kupewa misada yoyote. Leia hao waeleza kwamba walifaniki Kwa kutokana na jitiada za kutoza la Kimbili, salafu za Burundi kwa kila kaya zinazopatikana kando na eneo hilo. Ebu tuwasikilize baadhi waliozungumuza na na muenzetu Bvestine Butoi tumekuja kuhishi umo pariko wangini wala yu makuja mbeleze yetu. lakini si wote tunania moja, na kusema kartia yetu, iwe ya maendereyo, iwe kartia nzuri, kartia inaeneza kila kitu. Sasa viongozi vizuri, njoo wewe menda wikajiwaza, wika kwa aye, ah, toeza tukaishi pasi pazuri, ata tumekuja kuishi fasi, hapiko viabilize, hapana makanivu. Sasa lakini hivi tumekuishi, moyo moja wa kujenga kartia yetu. Njoo tunde fasi moja, tutie nguvu moja, tujenge kartia ya kisasa. Kwa mwanzo tulijifikili, tukaona tukajitahidi gisi yote ya kusema tujenge hii kanifo. Ya mwanzo tulijaribu ila ikakatala. Ila ya malapili tukasema ataendike aje. Tunapaswa kufa bidio yote tujenge kwa sababu tunapasishi atuzi tukapatoka nikwetu chapu nunu akona mpangaji na bidii sasa tufaye nguvu yote ili tupajengi ayo maji tuweze kuyafukuza. Mwanzo mvua kinyesha mtu alikuwa hayuko nyumbani ikinyesha, unaanza kujioza tafika nyumbani aje itakuwa aje watutu wako nyumbani unaanza kupiga simu kuna kule je nyumbani biko waje mtata ila kwa sasa tumesha jenga ika kanivo kweli tunaona kama mungu litusaidia sana kwa sababu hivi mvua nyeshe isiponyesha tumapashwa kwenda nyumbani hakuna maji tena mbalabala balaa aoni wa wakazi wa ambao walihojiwa na mwendetu B Vestine Butoi na baada ya mapumziko madogo tutaangazia yale yanayojili uko mikoaani leo isanganiru ni kiboko yao Kwa upandi wa majila imetimia ni sasaba na dakika theathini kiwa ni nane na theathini afrika mashariki ni kukumbeshe kwamba hii unateka sikiyo ni idagi swahiri ya radio ii e. sanganiro Wafuasi wa shirika la ugavi wa maji na umeme lejide zomu kwa ngozi wanaramika kutokana na najisi shirika hilo linazotoa toa biri zenye matumizi ya uzidi, kiasi. Kiongozi wa shirika lejide zota wilangozi anawatuliza nyoyo la yao akibaini kwamba kutabuniwa hivi kalibuni mfumo wa kisasa utakawa wa Wana shirika hao kupewa bili za matumizi kupitia mutindo wa ya hayo yalibainiwa katika mkutano ulioendeshwa rahamisi hii kwa wakutafmini kitabu chenye miradi ya, kupati, ya kupatishia maji kaya zinazo, zinazo kumbwa na uhaba wa maji uko. Ni ilipoti yake apurineli moza kutoka mkwani ngozi hapa studioni inasomwa na Charles Makoto katika mkutano huo ambao umeshuhurisha viongozi tawala na wahusika wa la maji kwa ngazi za matarafa na mikoa ya kaskazini ya Burundi imekuwa na fursa kwa wengi miongoni mwa wateja wa la ugavi wa maji na umeme Residezo kutoa malalamiko yao kuambatana na kitita kikubwa cha fedha wanayokuta kwenye biri hari hiyo kuwa tayari meshasahiri hata viongozi tawala wa mtaafa ambao wameshiriki mkutano huo Rui Mutima, kiongozi wa idara ya biashara katika shirika hilo, hamewatuliza myoyo, kuwa tayari, maralamiko yao ikombioni kupata suhurisho kupitia mtandao wa kisasa ambao utakosoa, bavi ya dosari ambazo zimeripotiwa haswa kwenye vitongoji, ameeleza kuwa patatumiwa kupiga picha idadi ambao itakuwa mejichapisha kwenye mita ya umeme na kutumwa kwenye shirika Reshigezo kwa lengo la kupungua minunguniko ya raia hayo ametangazwa katika semina ya kuchunguza mbinu ambazo zitatumia kwa ugavi wa maji safi kwa watu wenye mapato madogo Mkurugenzi wa maji na usafi Jane Nizigimana ametoa wito kwa viongozi tawala ili wahimize raia ambao wana mapato makubwa kutoa mchango wao wa kifedha Kwa lengo la kusaidia wale wasiojiweza ili wapate maji safi wende wa mkutano huo. Wamejurisha kuwa dumu la maji la lita ishirini kuzwa franga kumi kwenye mabomba ya umma na serikali kulipa asinimia msini ya bei hiyo katika muradi wakujikinga na janga la corona. Shukrani Chazi Makoto na tutoki uko ngozi. Tujilekeze moja kwa moja mkoani gitega. Ambapo, tunaendelea tarifa hii ya katika ukurasa wa uchukuzi. Uendesha bodaboda za uchukuzi mkoani gitega. Wanaeleza kutofurahishwa na atua ya shilika la motabu ya kuwalazimisha kununua fulana mupia zinazo uzuwa pesa elfuishirini. Wakati ambapo, zile walizokuwa kuwa wakiuza fiafini elfu salafu za burundi. Bado ziko katika hali ya ubora. Kiongozi wa la kuendesha bodaboda za uchukuzi ya tabumu kwa Mkoani Gitega anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa na Wizara ya Uchukuzi akiongezea kwamba hatua hiyo pia inawalenga kuendesha pikipiki za uchukuzi nchini kote ni ya ya reporter Mkoani Gitega Riptir Kavabushi hapo ikisomwa na Omer Ndwayi Fulana hiyo mpya ambayo inafanya wiki moja ikiuzwa elfu ishirini kwa wasafirishaji wa pikipiki ina rangi ya njano ishara ya bendela ya Burundi na namba ya muililiki Wanunuzi wanadai kuwa hata fulana nyingine walizokuwa nazo zilikuwa bado nzima wanasema kupokea vibaya hatua ya kununua fulana mpya kwani hutoa gharama ambazo zinaongezwa kwenye fulana nyingine walizonunua hapo awali wanaomba mabadiliko kufanyika katika shirika lao la amotabu ili kuna kutenda jambo fulani wapate muda na fursa ya majadiliano na kisha jambo hilo litekelezwe baada ya makubaliano mani rambo na silvestre kiongozi wachama cha waende pikipiki amotabu gitega anaeleza kuwa kando ya jambo hilo kuwa agizo la wizara ya uchukuzi fulana hiyo ilipunguza bei kutoka elfu therathini hadi ishirini elfu na kubaini kuwa waende pikipiki wa gitega hawawezi kubaki nyuma katika kutekeleza amri ya wizara anawatia nyoyo wanachama wenza kuwa fulana hiyo mpya kuwa fulana hiyo mpya itadumu muda mrefu kuliko hi nyingine waliokuwa nayo mkoa wa Nigitega waendesha pikipiki wamebadilishwa fulana mara tatu na wanafanya idadi ya wachukuzi eltu na mia moja mkoa mzima na el m mia moja mjini Gitega wamedu kabla ya kuteemsha nanga taarifa hii kama nilivzo katika muktasari ugenini ni kwamba chama cha wanashirika nchini Kenya pamoja na makundi kadhaa ya kupigania haki za kidemokrasia yame Taka laisi ulu kenyata hadi kufikia tale kuminambili mwezi huu ili awe amevunja bunge kwa kuzingatia ushauri wa jaji mkuu David malaga kumekuwa na mujadala ikiwa laisi kenyata alivunje bunge au kutafuta suruhisho nyingine hususan kuwa kutafutia swala linalojadiliwa nchini humo. GC wanawake walizopewa wali ferufi mbili katika maswala ya kura. Nani hadi hapa ndugu wapenzi wa, wa Redio Sanganiro Sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika loya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zigufikiwe msikilizaji ambaye umejiunga na tangu mwanzo hadi tamati. Niwashukuru pia waandishi wa habari wa chumba cha Redio Sanganiro waliosaidia ili taarifa hii patikane. Ni mshukuru pia rubani wangu wa mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Language na Jamali vyaningenda kumana sina laziada tukutane hapo saa 11 kunako majaliwa